două surori. Pe una o chema Dacia, iar pe cealaltă, dochia. Părinții se prăpădisele de timpuriu, însă ele și-au dus viața mai departe în căsuța lor tihnită, așezată între dealuri. De pe pridvor se vedeau în zare crestele înzăpezite ale munților. Pe vremea aceea, bourii erau blânzi, iar inorogii umblau prin codrii noștri ca la ei acasă. Erau acei inorogi, mult asemănători cu cerbii, cei falnici. Atâta doar că aveau un singur con pe frunte cu care puteau prinde zvonurile din stele, din vânt și din pământ. Eu uitasc acolo! Unii noroc! Păi, pe el! Hai să nu M-a luat-o pe dincolo de cascadă. s-a pierdut pe după desișuri. Da, da săgeata l-a ajuns totuși la ceapă. E, halal de voi arcași că l-a susțat să scape. E, halal de câini care nu s-au putut ține după el. E, să vă puneți porta în cui. Inorogii sunt animale fabuloase și rare. E, altul n-are să ne mai ia în calea. acum. Da. ne vom întoarce acasă cu iepuri și găinul se-ntolbă. Mai mare rușine. Da, gata, l-am pierdut. O să-l pătiți eu nerănit în grădina din spatele casei noastre Unde? Uite, unde? Pe de dufătusele de-a mm. ah, Are o săgeată în ceafă. Este un tânăr mm. Ne cheamă Ne mm. cheamă, nu se teme de noi mm. Adică ne cunoaște și ne cere ajutorul mm. Să-l adăpostim în grajdul care se află gol oh. Mm. Oh, Drăguțule, sărmanul de tine Hai, hai, hai, hai, apropie-te mm. Vreau să-ți scozi geota din rană și să te îngrijesc ca pe un an de suflet. Ai, iau, este rost togolesc lacrim din noapte, culoarea alune. Ai, să dau o fugă după fânt și după apă proaspătă, dar și pot. Du oh, duchie, știi ceva? Ce să știu? Am auzit din bătrâni că uneori la mie miezul nopții, inorogii eu pomenesc și prind să vorbească. Nu mai spune? Mai mm -hmm. la graști, la inoroc. Noapte. Crim cu Oh, docie. Tu care ai știut că voi prinde în și grai, Și tu, docie, care mi-ai scos săgeata din rana și mi-ai vinat durerea cu apă de sânziene. Vreau să vă răsplătesc. Nu, nu. Noi nu așteptăm răsplată. Așa e nostru. Săritor într altora Va trebui să rămân la voi Timp de nouă zile da. Vreme în care li se va pierde Urma celor ce mi-au căutat viața Sigur, cu treacă inimă Stelele de pe cer Vor intra într-o așezare nouă Cum? Ierburile se vor împărtăși De puterea tomnatică a pământului Rana ce încă mă doare Se va vindeca de la o zi la alta Totuși Cine ești tu? Cine sunt eu? Zadarnic aș încerca să vă lămuresc în cuvinte. Ele nu mi-ar ajunge. Apropiați-vă însă, amândouă. Și atingeți-mi cu mâinile cornul de pe frunte. Astfel veți afla despre lumine ce se încrucișează la răspântia cornului meu. Nu mai mai bomenic. În felul acesta am să vă povestesc lucruri urmitoare, fiindcă să fiți încredințate, eu știu tot. Oh, mă rog, mă oară, la ceasul acesta, departe pe calea robilor, pe cumplinta calea. Să la cărgul de robi, unde avem să vă vindem până la ultimul, oh. înainte! Ce, ce, ce, ce v-am lăsat pe tânja la capătul drumului? Nu mai putem merge. Nu mai putem merge. Lăsați ne un popas. Mm. un popas cât de scurt. Pe malul ne-a, mi s au uscat cerul burii de sete Rănii tălpile picioarelor goale de trudă Și cu și drumuri de -o despundate Venim de o jumătate de an Veșmintele au rămas pe noi numai zrânță Copiii se prăpădesc de foame, Ne rupă brasile și inimile ne -sete. sete de apă Sete Cerem rog ca alte voi preses mai puțin decât o turmă de tauri. Înainte, înainte, că pun să vă vicuiască din urma puni de care nu vreți să vă supuneți. Robi, rog din Dacia, pe ei să-i nimicim pe asupritori până la ultimul hai, hai, și hai, să hai, ne hai, recăpătăm hai, libertatea. Hai, hai, Haideți, hai, dacă rămânem în viață jumătate din noi, o trăime din noi, o zecime, și tot suntem în câștig. Vă iei! Ce-ați crezut? Ce-ați crezut? Ce crezut? În râmpă cu voi! O, inorognezdrăvan, apropiete, Să-mi cunoști jalea fără sfârșit! Ce te frate meu, cu de crai! Coboritor din nămale am ales, am fost și am rămas, însă a puternicul stăpânitor din adâncurile pământului, pismuind în -mi fericirea, mi-a răpit-o pe jinga mea cu sângeană. Ce am să mă fac fără ea? Ce -am să mă fac? Era mai frumoasă decât crinii de pădure, mai albă ca la mai bună decât balsamul pe rană, mai suavă ca boara dimineții pe flori umblătul ei era ca legănarea zefirului, zâmbetul ei ca soarele după ploaie, izvorul cântecelor mele a fost ea, lumina și mângâierea mea a fost ea, înțeleg. Niciodată n-am văzut atâta durere. O, fă frumos, nefericitule! Am să cobor însum să-ți o scumpăr pe cosânzeana de la întunecatul stăpân al adâncurilor. așteaptă mă aici în codru, cântând din flori pentru ca fiarele să se îmblânzească ascultându-te. Se găsește oare preț cu care să-l momești pe nenduplecatul plecatul ei răpitor? Cine? Cine bate? Cine putează? Eu sunt dinoroc! Deschide și să tăcat la cel pețel al pământului cu șapte capete! Cu patru capete! Destul ca să facă asta gănăcie de ceva. Și ce vrei? Vreau să fânt cornul. Hai! Te da Păi de asta veni. Și cât vrei pe el, robot? Mai întâi să-l stăm la tocmai. Dar poftește, poftește în palatul meu de sub pământ, dacă așa stau lucrurile cinstite din oroc. De când îmi doream eu un asemenea corn, vânătorii pe care i-am trimis n-au fost în stare să-mi aducă niciunul. Câtva dintre acei vânători netrebnici se căresc. În adâncul cel mai negru al împărăției mele și, și, și, și pe bună dreptate. Dar ce se aude? Nu. Nu, nu, nu, nu te speria, suntem deputații mei aici pentru vecie care cer să fie slobozi. Slobozește-ne! Ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia să închidem Intoarcerea oh, la viața cealaltă este cu totul neîngădită. Numai unul, dacă ar izbuti, mi-ar putea vinde secretul memoriei. Intelegi? Ce da. oh. asta ar însemna? Pieirea mea. Dar de ce înțelegă să gătesc? Păi, <gri> <gri> nu am cum că sunt legați! Bine, dar n-am văzut la ei niciun fel de lanț. Oh. Pe tine nu te primeam dacă <coughs> nu mi-ar fi surâs adică adică trea nu tău. În acest corn să pot întâlni toate zvonurile lumii de oriunde ar veni. Știu, stiu, știu, știu. știu, știu. A, și acum că te-am adus în palatul meu, ce-mi ceri mm, Ce palat, mm? câtă maestrie cheltuită cu împodobirea lui. Povare de preț, sofale acoperite cu catifea de fenicia, tăvi de argint prin toate colțurile încărcate cu copeturi dintre cele mai învietoare, liniște, flori colorate pe masuțele din lemn de trandafir, ferestre de cristal prin care se zărește forfota peștilor din mare și strălucesc corali în legănarea valurilor. Să tot! Hai. Și fiindcă te văd nerătător Căci eu Cu asemenea împărăție pe cap Îți cer pentru cornul meu fermecat O fată O fată? Una Pe mine Cosânzeana Este de prin părțile mele Și fat frumos plânge după ea zi și noapte S-ați înțeles, să aur, argint, O Acesta este prețul. Îl dai? desigur, desigur. O cunoști? Eu nu o cunosc. Atunci să vină fost frumos în persoană, să șoia, nu? Să vină. Cri de aproape, după el? Aici sunt, stăpâne. Să mi-l aduci numai decât pe făt frumos. Cum? Mort sau viu? Viu! O, cu mea, am să revăd, am să le capăt, arde mereu, dar nu care cumva să mă o schimbe, nu care cumva să mi se dea alta în loc. fă frumos! fă frumos! fă frumos! Ea este. Așteaptă-mă și să nu ne uiți înapoi, dragul meu drag, că să mă pierzi pentru totdeauna. Umbra se o vad să cunosc. Nu mai au. Sărmana. Ce soartă pe el, pietul! Însă, din întâmplare asta, am tras o învățătură de mare folos. Care? Care? Am înțeles, străbătând acele adâncuri, cum poate deveni o națiune nemuritoare. Ce spui? Cum? Am să vă împărtășesc povestea ca să știți câtă putere și ce iscusință zace într-un nensemnat corn de inorog, sortit să stea pe fruntea unui faun carpatin la răscrucea zodilor. Ce vânt te aduce fără sfială-i noroc, Am venit în schivnicia ta din muntele ascuns, unde ca deceneu albit de ani și înțelepciune păzești legea minenară a poporului dac. Nicăieri nu mă simt mai acasă ca în această țară a pădurilor. Iată, am fost în împărăția ispășiților și am furat de acolo cu ochii minți și cu ascuțina de înțelegere a meu, talentul meu. Dar la ce și cui îi poate folosi nemurirea când sătul de zile la bătrânețe fiecare plângește după odihnă? Poporului. Oh, înțeleg unde bați. Ne trebuie însă pentru o atare lucrare un zeu muritor. Și un om nemuritor Eu m-am gândit la Jebele Izis. Acesta Care ține veșnic aprins în peștera ta Focul de vreascuri și cetina. Trimite-l la învățătură În templele din Egipt Despre mine este vorba Uite ce spune noroc. De mult Aștept ceasul împlinirii Vieții mele Adică vrei să te duci? Vreau eu însumi, înainte de a fi de meu, am petrecut acolo în tinerețile mele îndepărtate șapte ani. Vreme în care era să-mi pierd viața de 70 de ori în încercările peste care am fost silit să trec. Noașterea se plătește scump. Nu te tem? Dacă îmi va fi scris să pierd, nu-mi voi putea ocoli soarta nici acasă, la adăpostul peșterii și la focul sacru. Curajul tău nu va rămâne fără rob. Dacă așa stau lucrurile gevelei pregăteșteți pregătește-ți veșmintele curate, cele de trebuință, albe pentru curățenia trupului și cernite pentru ochii lumii. Ține-și o pungă cu aur, ia seama și la învățăturile mele pe care ți le-am împărtășit de-a lungul iernilor lungi, în jurul focului. Sunt fericit, încât abia-mi pot stăpâni tremurul inimii. Bagă de seamă, carne să nu mănânci, Băuturi mețitoare să nu guști, Celor năpăstuiți să le sari în ajutor, Inima ta să păstreze nevinovăția miei lor Din primăverile de acasă. Niciun colț de pizmă să nu îngăduie a prinde în tine Și peste șapte ani să te întorci în această peșteră Să-mi dai socoteală, și să primești cuvântarea mea. Iar tu, inorog, pleacă în pace și umbra codrilor să-ți fie spre apărare și tipi. Prin păduri mugește câte un bour, câte un zimbru și era câte un inorog. Nu mă mai tem de nimic. Nu mai doresc nimic. Ca prin ceață mi-aduc aminte de cosânzeana mea. Dar numai câteva clipe, după care chipul ei de lumină se destramă ca aburul. Sunt bătrân. Aștept. Aștept. Ce aștepți, făd frumos? Mă credem singur în pustietatea colibei mele care îmi ține loc de palat. Aștept o minună. Bună oară să devin iarăși tână. și să iei totul de la început. Da, să iau totul de la început. Și cântecele și iubirea și lacrimile, și durerea. Totul. Te-aș putea ajuta, însă de data asta să nu te mai uiți înapoi. Eu, nu te cunosc. Eu sunt Izis. Am două fețe, una de lumină și alta de întuneric. Pe parte sunt păduraticul de în care locuiesc în cățăța de bârnă de sub sprânceana pădurii. O vei? O, da. Am auzit de tine. Oamenii spun că ai năravul să fur mereu cât un suflet de om și să trăiești cu sufletul furat până te lasă puterile, după care ți-ar regi un altul și mereu altul. De ce ai venit la mine? Crezi că mi-a sosit ceasul? Nu te speria. Eu nu te iau cu sila. Numai dacă vrei. La urmă-urmă, ai zis ce îmi făgăduiești? Pe cosânzeană? Tinerețea mea? Cântecele mele? Visele mele? Cu partea mea de lumină încă și mai mult Fă-mă să înțeleg Eu reprezint însuși neamul acesta Care trăiește perpetu Flacără de la flacără Un suflet de la altul O floare de la altul Un copac de la altul Cântec de la altul. Ceea ce spui tu este poezie și bas O, vestitule și nefericitule, foarte frumos! Tu trebuie să știi mai bine decât oricine că numai basmul din sufletele noastre este învingător. Primești să vii cu mine pe țărmul nemuririi, adică să fii adaos poporului tău. În această lumină, desigur, primesc. înțășește ne noroc. Încă unul din minunartele basme. Ah, Ei de aici, noroc! Nu mai vrăjim fetele cu vorbea măgitoare. A venit a cu Să să noastre, Loki. Loki, hai să ne retracem grabnic în casă, la vatră! Vine vremurile! Loki. Loki. Tocmai vrem să trec și eu. Rana mi s-a vindecat pe no. Mă cheamă mugeteră din codrii și dorul de holnereala. Nu se poate. Nu se poate. Vă mulțumesc pentru găzire. Am să vă mai... No! No! No, no. Să pleci! Acolo-i de tine! No. Eu am venit să răpesc pe cele două, pe Do no. și pe no. No, răpesc, <gress> Adică să vă mări. Am no. pentru fiecare din voi câte unire peci. <laughs> <No>. <laughs> pentru tine, Dachia, am și purtat vorbe cu un împărat. Împărat? Da, da, da. Hai să fii pentru el cea de-a 99-a no. Iar no. pentru tine, Dachia, am un negustor de rog. No. <laughs> Putret de bogat. Poate nu știți, sclavii nu costă nimic no. și se vând cu preț no. foarte mare. Da, da. Iar în schimb... Eu vă cer să-mi rânduiți prin părțile unde veți fi, Doamne, la loc de cinste, să-mi rânduiți câte o grotă, unde să poposesc și să-mi asâmpăr năduhul după ce am pustit cu vânturile și furtunile lumea. Am să vă iau pe sus ca pe niște să ne din nostru pământ unde și norozii ne iubesc, mai bine să ne prepacem în tare de Ah, vă să zic că vă împotriviți puterii mele și ne socotim cu voința mea a și mutului acvilon, frate, cu crivăț? Cel care stăpânesc peșterile și prăpădesc văzduhul și mult cursurile apelor și statornicesc vârful noi, unde vă taie capul? Ei, frile! În pietre cocoșate, capabele să vă preschimbați amândouă pe Biscuri sus, una lângă alta, chiar vin ceasul acesta! De atunci, babele străjuiesc munții bucegi. para a fi împăcate cu soarta. Șoimii își durează cuiburi lângă mila și cum se cădinea lor. Inorogii pasc printre constelații pe cer. Poporul dac trăiește în urmă și crește înainte, din suflet în suflet, din flacăr în flacă.